To je napríklad Smer Sonka. Každé ráno začína jeho útek z východu na západ a predsa sa pod rúškom tmy vráti na začiatok, lebo všade dobre. Doma láska aj nenávisť, pravda aj lož, úspech a prepadák a tak ďalej a tak ďalej. Všetko stojí a padá na to, ako sa na život a jeho ponuku pozeráme. V tej našej začína dominovať pesničková tvorba slovenských a českých autorov a interpretov je na tom podobne niekto ju veľa iný zatracuje zvyšok nepotrebuje ani haniť ani to preháňať s predkláňaním len si jednoducho vypočuje keď je čomu zatlieskano a snáď bude čomu aj v tých nasledujúcich minútach keď vám ponúkneme 29. tohtoročné a celkovo 363. kolo vykopávok Rádia Slobodný vysielač malo by to byť vo verzii keď ani po koláčoch alebo po koláčoch neriešite zmýšľanie cukrárky. Ale chuť, prípadne opak toho, čo máte na tanieri, každý to nedokáže, ale my sa aspoň pokúsime. No a z Banskej Bystrice vám čo najviac tolerancie, objektívnosti, na podporu a príjemné počúvanie želá Peter Kršiak. Prvá ochutnávka bude aj v tomto kole z roku 1971. Ten originál vznikal logicky o niečo skôr. 13. apríla roku 1965 stojá za ním liverpoolských chrobáci Ringo, George, Paul a John. A točili ju na 12 pokusov. traduje sa, že začali o 7. večera, po 4 hodinách bolo všetko hotové. Tých prvých 8 verzií, to sa týkalo hudobných podkladov, od 9. sa už prešlo aj na spievanie a posledná 12. tá bola Údajne nakoniec tou najlepšou pesnička dostala názov Help. No a neskôr vzniklo aj množstvo cover verzií po celom svete, pričom prvú v Československu ponúkol Karel Černoch. Ako textár je pri nej uvedený istý Pavel Řehák, ale tí, ktorí poznali dobové postupy, vedia, že za týmto menom sa musel skrývať. Jeho tradičný spoluautor Pavel Žák Pesnička dostala názov Snídaně v trávě a my si ji vypočujeme jako novinku číslo 1. Letní ráno slunce v trávě kolem stromů pár Jak podepsaný jménem Renoir, kapky rostlých větů mě barvy rozstírá, děvče posí v očích tůně v trávě prostírá, hebký vlasy jako výlavím já snad. Proč asi šálek z ruky upustila, má mírat?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 Povídá, že má mě ráda a má v očích hebký vlasy jako výla vím já snad, proč asi tvářku si neumila, mám i rád, mám jí rád a vůbec mi v tom nebrání, právě sní snídaní. barvi posýva v, v očiach, tu mne v trávie prostíra. Hebký vlasy ako výlavý. viem proč asi k snídaní je rozpustila. Mám ju rád, mám a vůbec mi v tom nebráni. V trávie sní snídaní, trávie sní, snídaní v trávie sní snídaní v trávě sní snídaní. tak v trávie sní snídaní. No a Help znelo už po celom svete v podaní mnohých interpretov. Ako prvá ešte aj v tom 65. to skúšala kapela The New Beats, ktorá natočila cover verziu. V 68. skupina Deep Purple, potom Carpenter s tandem svúrodenecký v roku 1970, no a čtvrtým v poradí by mohol byť teda Karel Černoch, keď s tým prišiel cez vydavateľstvo panton tak to bol Maxi Singlík, ktorý bol o štyroch pesničkách. Jabloň ví, kdy má quest, svíta, v stávej popelky, nechybala ani snídanie v tráve, ale v roku 2023, keď to Suprafon ponúkol v reedícii, tak už musel bez tejto pesničky, pretože vzhľadom k tomu, teda, že nakladatelia kapely Beatles neudelujú autorizáciu, tak už si to môžu prepočúvať len tí, ktorí vlastne tie predchádzajúce vydania, či už na viniloch, alebo na CD-čkách, lebo svojho času sa to ešte podarilo ponúknuť a preto sme si to mali možnosť aj pripomenúť. A spomínať na Karla Černocha, tento fakt na stránke Suprafonu nepoteší, rovnako ako aj preklep v dátume narodenia, pretože nie 15. ale 12. októbra, v roku 1943 sa narodil tento pražský rodák, spevák, gitarista, muzikálový herec, aj klasický, lebo zahral si aj titulov zaujímavých, možno výnimočnými petrolejové lampy. Stal sa aj skladateľom, aj komikom, moderátorom. Začínal ako rock'n'rollový a big-beatový spevák ešte v 60. rokoch, prešiel si rôznymi zoskupeniami. skupeniami a začiatku asi najvýraznejšou skupina Juventus, na ktorej repertoári sa už podielal aj ako autor. No a potom neskôr to bol napríklad Country Beat, Jiřího Vrabca a spolupráca s Naďou Urbánkovou. Ale aj po boku Jiřího Vymra so svojimi komickými číslami si na svoju stranu dokázal prikloniť mnohých poslucháčov a na jeho konte aj viaceré úspechy. Asi najťažšie sa to spája aj keď je to víťazstvo s Bratislavskou lírou v roku 1969, no, bolo ako bolo, doba si žiadala svoje obete a Karel bol nútený tú svoju tiež ponúknuť a potom nenápadne sa zase vrácať a pôsobiť skôr v pozícii toho popového interpreta. prípadne speváka pesničiek. Ladených, tak trošku do štýlu country. Čo sme si už aj u nás mali možnosť vypočuť, tá spolupráca s Country Beatom, sa premietla do úspešného duetu s Filipom Brabcom, víc než Přítel, čo bola prvá pesnička, ktorá u nás v jeho podaní strávila 15 týždňov. Tými ďalšími sa stali balady Láskoma a Ona se brání zvyšok, A to máme celkovo už 11 pesničiek za sebou. Toto bol 12. štart tak ten viac menej len paberkoval. Máme tu ale pripravených aj šampiónov, ktorí sa nám do ponuky vracajú. Ten nasledujúci je z kola 156. To bola jediná pesnička, ktorá vydržala 15 kôl. Skupina taktici, vlado Kolenič a spol. Podporený taktárom Ľubošom Zemanom v roku 1991 sa pripomenuli výraznejšie, keď ponúkli cez vydavateľstvo opus LP platňu na ktorej sa objavilo 14 pesničiek. Niečo sme si už z toho mali možnosť pripomenúť. Či už to bol tanečník, predávačka langošov, Dajte mi na to liek, respektíve dajte mi liek, lebo dajte mi na to liek, to je skôr už odklon k tublatanke. Nechýbala ani dáša a nechýbala ani pesnička, ktorá po raňajkách môže byť tiež celkom inšpiratívnou skladba s názvom Zmrzlína. Lížu, lížu zmrzlinu Lížem, lížeš, líže Až tam teči po brade Lížem, líže, tě lížu Každý je v nálade Na kutíkoch, na, kutíko, na šterpocu Pec to bytoch, aj na židovný Všetci lížu, lížu zmrzlinu Ne výhorku, mm, v Leningradě, V Budapešti, aj obsešti. Všetci lížu, lížu zmrzlinu Lížem, lížeš, líže. Šlíže po brade lížeme, lížete, lížu každý je mne v nádej malievovú citrónovú banánovú banánovú, však banány nemajú jahorovú čokoládovú musisz mnie aż na dzieci aż na dzieci Zatiaľ naposledy sa nám v rebríčku zalizovali v kole 217. To bol ešte september 2022. Boli ponúknutí aj neskôr s nahrávkami len tak náhodou a vám v bielom plášti, ale tie nám už rebríček nevideli. Optimistmom nabitá kapela vedená Vladom Koleničom, ktorá dokázala ľudí zabaviť odľahčenými pesničkami už na sklonku 70. rokov a v 78. dosiahli aj celkom nevídaný úspech na domáce pomery. S pesničkou Telefon sa dostali dokonca na vrchol hitparády v Anglicku a boli aj pozvaní na ostrovy, ale vtedajší režim im cestu neumožnil, tak sa rozhodli odísť ešte ďalej do Spojených štátov a takto sú druhom uškedriť ranu. Pesničky samozrejme automaticky zmizli z ponuky, potom neskôr im hold vzdala kapela, ktorá s nimi na začiatku povedzme, že v úvodzovkách zvádzala boj o poslucháča v Bratislave, skupina Elán. A ona im pesničky 10 Tresky a zmrzlina potom ponúkla tiež vo svojich verziách. Takže môže byť, že si tiež niekedy pripomenieme, v každom prípade, v prípade taktikov je to teda 7. štart, ale budeme tu mať aj premiérové vystúpenie a to sa bude týkať kapely, ktorá vznikla v roku 1964, zakladali ju bratia Prošekovci s Janom Bošinom a S Deňkom Skarlantom, no a v kapele potom na sklonku 60. rokov Pôsobil aj Jiří Falada, ktorý sa stal textárom. Na singli, ktorý vyšiel v roku 1970, je uvádzaný ako George a bolo to už v čase, keď by ani sa na platne v podstate nemal dostať, ale iba oni vedia, prečo sa to podarilo, keďže emigroval do Kanady, kde napokon teda aj svoj životný príbeh dopísal v decembri roku 2002, no a keďže zajtra z pohľadu premiéry je výročie narodenia 92., tak nám to aj celkom pasuje, aby sme si pripomenuli túto formáciu, v ktorej svojho času pôsobili teda aj Ivan Mládek a Jan Bošina, ktorí v 74. odišli a Ivan Mládek potom zakladal Benjo Band, kde aj Honzu Bošinu bolo možné tiež mať možnosť vidieť a počuť. Petr Brindač, ten sa neskôr vrátil ku kapele Greenhorns. Dnes už je to minulosťou po úmrtí zakladateľa Františka Proška. V roku 2020 kapela prestala účinkovať. Ono to znie logicky. Z tých pesničiek, ktoré sa stali najvýraznejšími, dovolím si dnes ponúknuť single z roku 1970, americkú ľudovku. Do této doby už pomalu, priam celkov vhodnou. Dostala názov Buráky. Když se ve válčí s jihem a zemde do války, a v polích místo palny teď rostou bodláky, ve středínu u silnice vidím z jihu vojáky. Jak se tu váli v právě a louskaj buráky Hej ho, hej ho, načkodit do války Je lepší doma sedieť a buráky Hej ho, hej ho, načkodit do války Je lepší doma sedieť a buráky Klukovník sedí v sedle, volá Jinkýovej domy ale můžstvo v trávě leží, prej dál už nemohou. Pan klukovník se otočí a koukne do dálky. Vidí slavnou hlavnou armádu, jak louzká buráky. Hejhou, hejhou, nač kodíš války? Je lepší doma sedět a louska buráky. Hejhou, hejhou, nač kodíš do války? Je lepší doma sedět a louzkat buráky. Hey ho, hey ho, až tahle válka skončí. A jestli budem žít svými milenky a ženy, pak půjdem políbit. A když se zeptaj hrdino, co sdělal za války, no flákal jsem se skvérem a louskal buráky. Hejhou, <laughs> hejhou, hey nadškodím do války, je lepší doma sedět a louskat buráky. Hejhou, hejhou, nadškodím do války, je lepší doma sedět a louz tak Tak, vzpomínáme na legendu českej country music skupinu mostangové a Jiří George Falada, ten v kapele pobudol len krátký čas, ještě stihol byť aj s účasťou kapelý KTO, čiže kamarádi Záborových ohňu, ktorú sme si tiež nedávno pripomenuli. majitelia gramofónových platní, tí do 89. si mali možnosť kúpiť iba jednu profilovku v roku 1974, aj so 74 v názve tohto albumu, takže Koulhavej poutník Malá Jane Kitky primalaes v horách Dímka Horkýden alebo poslední prázdniny, tak to je niečo zo zospevníka formácie, ktorá tiež patrí medzi historické skvosty. Napokon stihli osláviť ešte aspoň 50, ktorú mohli odpáliť v tom roku 2014, dnes už teda neaktívna formácia, ktorá zanechala tiež svoju jazvičku v rámci histórie a u nás si mohli dnes odbyt premiérový štart. Interpretka novinky číslo 4, tak to už bude 17. pokus o úspech. A na jej konte aj dve víťazstvá. Ešte v kolách 115-116 s úvodnou pesničkou prvej profilovej LP platny, samostatnej, z 87. roku. To bola skladba Výš Iveta Bartošová opäť bude pod drobnohľadom ten predchádzajúci štart s nahrávkou o lásce, ten sa extra nevydaril, bolo z toho iba jedno 15. miesto v 342. kole, takže po 20 týždňoch a jednom ešte k tomu prirátanom máme ju tu opäť a opäť siahneme po albumovej sólovej jednotke, ktorá bola pestrá aj autorský, to treba naozaj prizvúkovať, pretože sa na nej Mali možnosť podielať viacerí, nielen Vladislav Štajdl, šéf orchestra, ale niečo do mlína pridali aj z tých, ktorí sa postarali o pôvodné melódie. Ondrej Soukup, napokon však výšlásko bola práve jeho práca, plus pesnička Nic nového pod sluncem, Výťeslav Hádl, Petrianda, Jiří Helekal, Milan Drobný, ale aj Dali Borianda, ktorý inak neskôr... Tuto pesničku oprášil, text Vladimíra Poštulku sa trošku upravil a mal to možnosť ponúknuť ako páté poschodí. Iveta Bartošová to ponúkla ako prvá, aj vďaka nemu. A my si to ako novinku číslo 4 pripomenieme. Ale v tomto prípade je to titul Pokoj v podkroví. môže byť, že aj táto pesnička u niekoho slávila úspech v tej verzii, že to znelo 100 krásnych dlhých večerů od 6. mája roku 1987 a po súčasnosť sa to už dalo stihnúť. No, existujú dve veci, ktoré sa dajú povytiahnuť po rokoch. Tou prvou je solový gitarista, ktorý si v pesničke zahral, Jirko Vana, potom čo prešiel z modusu do kapely Prototyp Dalibora Jandu, tak sa zúčastnila aj nahrávania tejto skladby. No a keďže Suprafon vo svojom archíve našiel aj originálne zvukové pásy, matričné karty, krstný list a zápis z nahrávania, tak sa podarilo zistiť aj to, že pôvodná zostava tohto albumu sa na tých dobových materiáloch líšila od zostavy, ktorá nakoniec skončila na LP platní, Došlo k presunom jednotlivých pesníček, teda dvoch. Skladba přídmi říct, to všechno uzatvárala a málo mě zná, která na té vinylové verzi byla poslednou. Tak ta mala být původně teda jako třetí a v poradí a hněď po něj pokoj v podkroví, který jsme počúvali i s orchestrom Vladislava Štajla, no a aj samozřejmě s jevetou Bartošovou, která se nám teda dnes do ponuky vrátila absentovala od marca tohto roku, Ta ďalšia absencia je o rok dlhšia, bude sa týkať kapely, ktorú sme tu už mali aj striebornú v 62. kole, ale to je všetko, z medailových pozícií, inak skôr tá druhá desiatka, maximálne tak chvostík tej elitnej, a už sme tu počúvali 11 nahrávok a dá sa povedať, že zostali hitmi až do súčasnosti, napokon keď vyrazí táto formácia na turné, tak má vypredané a diváci spievajú či už sú to pesničky typu s tebou bez teba, držím ti miesto, reklama na ticho, aj čo s tým, ktoré bolo práve strieborným, lietam v tom tiež, malá nočná búrka, ženy a kvety sa nekradnú, beh, ktorý už neznie tak často, Keďže Milan dočekal, už z kapelou v podstate nevystupuje. Ešte dodám náročných. Skúsim prísť a ženská menom Panika. Dnes to bude teda 12. pokus. Vrátime sa k albumovej trojke. Samozrejme, že ide o Pala Haberu a skupinu Tým. Albumová trojka bola ponúknutá v roku 1990. Na nej 11 nárábok, Nechýbala ani tá a nebude chýbať dnes v našej ponuke, ktorú otextoval Daniel Hevier. Zostava Dušan Antalík, Milan dočekal Pavol Habera, Bohuškantor Ivan Válek a Erich Siegel. Ju mala možnosť natočiť a my ju ponúkame ako novinku číslo 5 pod názvom Severanka. Keď bol tým prichytený pri živote s albumovou dvojkou, tak dosiahol naozaj veľký úspech. Jednak víťazstvo v ankete o Zlatého Slávika. A potom došlo aj na LP platňu, ktorý sa minulo viac ako 250 tisíc kusov. Dosť dôležitým bol aj tretí album. Už ako Zlatý Slávici ho mali možnosť pripravovať producentom Julius Kinček. No a veľa práce dala celá príprava tohto projektu, ale výsledok stal za to. Platňa bola vyvážená, vznikli ale problémy v opuse, ktorý nemal zaplatené pohľadávky a zastavilo sa lisovanie albumu, takže manažér Stanomarček prišiel s nápadom urobiť album v koprodukcii s českou čerstvou firmou Tommy Records. Vyšlo to potom na jeseň roku 1990, prinieslo hitovky. Jeden z titulov sme si takto pripomenuli. Tá zásluha sa určite dá spojiť aj s menom Ivan Jombík, ktorý ako zvukár si už s panom Haberom mal možnosť zaúčinkovať aj v predchádzajúcom období, ale to bol ešte Bubeníkom v kapele Burčiak. No a tým zvýťazil aj v poslednej verzii Československého slávika a Pavel Habera sa stal aj posledným Československým Zlatým slávikom medzi s pevákmi solistami. Až 6. marca 1991 si potom v Ostrave prevzal zlatú platňu, keďže sa predalo približne 150 tisíc kusov. Bolo čo oslavovať a aj po rokoch je možné sa vrátiť k nahrávkam tohto typu, tak sme tak učinili a uzatvárame blok tých najčerstvejších v rámci 363 trojky. Otvorilo nám to snídanie v trávie Karla Černocha, nasledovala zmrzlina skupiny taktici, buráky od Mustangov, pokoj v podkroví Ivety Bartošovej a severanka skupiny tým. Je možné kalkulovať a opäť to bude o tom, že minimálne jedna novinka sa v reblíčku objaví. Ten minulotýždňový 362. v poradí, porúknutý v piatok 25. júla bol o novom šampiónovi pesničke Miss Dobrých Nadejí. Na vrchole Hanka Zagorová, S striebornou sa stala Sonia Horňáková s pesničkou Dve básne Pána Hykmeta. Lásko stracená vaškanická, že to bola trojka. A pokles z najvyššej pozície. Na čtvrté miesto sa zosunuli Marie Rotrová a titul Měli sme sa potkať dřív. Viem, na nás čaká láska... To bol posledne spomínaný postup smerom hore a to až zo 16. na 5. miesto vyskočil Karol Duchoň. Šestku obhájila skupina Elán a smrtka na Pražskom Orloji. Na sedmičke sme mali prstienky Strávy s Marikou Gombitovou. Na osmičke Jirku Korna a Píšu pastalkou. Učiteľka chémie skupiny Loizo bola v rebríčku 9. a celkovo po 15. krát, takže zároveň naposledy, ale premiérovo sa tam objavila Požičovňa vzducholodí, vaša patejdla na desiatom mieste, jedenáctku mali Láskomá a Jitka Molavcová, dvanáctkou bola Mama Marty Kubišovej, trináctkou Kámen, Hany a Petra Ulrichovcov, Vodným Lín Miroslava ten obsadil 14. miesto, 15. boli Modus a Zrkadlo Rokov, šestnáctkou Tango Čo sa mi môže stať, bej Litmanovej a Jozefa Kuchára, moja gitara Ivana Krajíčka, to bola 17., 18. Petr Rezek a dávno te znám Zuzka Petra Naďata skončila 19., no a 20. bol Vladislav Štajdl zo so singlom Milujete Karel Gott s pesničkou, keď muž so ženou snídá, bol istý odchádzajúci, a tým pádom aj skončil 25 na 24. mieste tiež pod Čiarou sa objavili oblaky, oblaky Olgy Sabovej pred ňou sa umiestnila, ale ďalej už nepokračovala ani skupina Nereš s pesničkou za sebou Valentína z Biška Pantučka ta skončila 22. no a Jarek Nohavica s kapelou a idou po mne, idou sa porúčal rovnako ako 21. čo sa týka noviniek otvoril nám to počtár od zlatobráncov vyklepnúłem Denisu 60-60 v tenisu, tak to bol návrat Ivana Mládka, tentoraz uh, za sprievodu kapely Bronka Syncopators. Zona A a pesnička Pivo sa objavila v boxe novinky číslo 3, nasledovali dvierúže Krepový, skupiny Katapult, no a čerstvý Jubilant Michal Janík, haj s Miroslavom Pálečkom. A parta snu, to sme mali na pozícii novinky číslo 5. To a nás do rebríčka uvedú. Zadarilo sa, je to také poďakovanie sa aj k tým 80. narodeninám za doterajšiu tvorbu. Tak si partu snu poďme pripomenúť ako umiestnenú. Když najvišti stichme hercú vás, a v úkol ticho półnoční se rozhostí Slávne a slávne ten pocit kolen rozvyklaný a hlav bolestmi stíhaný. Působivost tu šlechtilý gest a těžký parfém propocených kostí. Slábne a slábne, pravidelně vrokalý lampu zasnou za. Snůza. Sme parta snú, rúžovejch snú a ideálú Kam přijdu ja, kam přijdu ja, tam ozívá se smík. Sme parta snú, rúžovejch snú a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 Slávné a slávné, pravidelně ruka líná a lampu zasnou zapomíná. Jsme parta snu růžových snů a ideálů zí, tam přijde. takto melancholicky až nostalgicky vstupujeme do vynoveného rebríčka, no všetko sa raz skončí, aj účinkovanie tandemu Miroslav Paleček Michail Janík v roku 2011 oznámili rozchod Mirek Paleček začal potom nahrávať a vystupovať solovo, alebo po boku Ivaja Helku, zatiaľ čo Michail Janík tie svoje muzikantské aktivity tak trošku potlačil do úzadia ale pred trojmi rokmi vydal aj knižku, zbierku svojich textov, poezie starého písničkáře. Tak sme si takto zaspomínali na ich spoluprácu. Zatiaľ, čo oni sa na tú scénu ešte môžu vrátiť spolu, bok po boku, tak sú tu aj interprety, ktorých už naživo počúvať nebudeme môcť. Ale aspoň takto v nahrávke spomínať aj na vaša patejdla. Jeho požičovňa vzducholodí sa nám prepadla na 19. priečku a hrozilo, že nás úplne opustí, tak si poďme pripomenúť tú, tak povediac možno aj netradičnú verziu, keď spolu s Rojom Elenom Scottom ponúkol požičovňu vzducholodí aj v takej slovensko-anglickej verzii. si letí, a aj sú zrazu plno letí, čierny i don't wanna think about anything Except your kiss tonight. We've got all the two people really need each other and lots of time We're gonna be here for a while Wish he behind We're so afraid of tomorrow that we don't enjoy today. Oh, forget this puzzle and let the pieces fall song is playing there down the hall. This moment is just right. It's reaching out to us and let's answer the call. There's nothing left to fight. We're gonna be here for a while. We're gonna be here for a while. You are it's last together. Let's live it up for all. It's work. Zem je je už prázdna. Ja bral prave hrušky rodí. O, diabom staro. Vezisun konsa sia na klin prave pura mur svet mudrez ufan preosiaty vihrom lubix zbuk ariki sudiec pramenok we gonna be here for tak na no keby sa nehra ale keby bolo keby tak by sa mohol objaviť na jednom pódiu, myslím teraz vašho patejdl, aj po boku ďalšieho interpreta, ktorého máme dnes na 18. pozícii, pretože došlo k niekoľkonásobnej spolupráci, či už to bol teda detský projekt Peter, Vašo a Beata, takže je jasné, že ide o Petra Nadia. Na druhej profilovke Petrovej, mne sa neschováš, natočil vašo sláčiky elektrické k pesničke Udobrenia na albume Ale... To bolo dokonca spolupráca, že si zahral klavír a nejaké tie vokály tam naspieval ku skladbe Motýles z blízka, ktorá bola ponúknutá potom aj v programe Petráť v štúdiu S, naživo zaspievaná. A vašo s Petrom A. Palom Hamelom si potom zaspievali aj záverečnú skladbičku: Nič nezmení môj svet. Dnes je tu Peter Nať zatiaľ sám, no sám. Čipkované prádlo v jeho blízkosti, ale nie v rukách, pozor, iba obzerá z spolu so Suskou, lebo sú na priečke číslo 18. a tak si ich teda môžeme opätovne pripomenúť ako umiestnených a je to prvé z dnešných deviatich polepšení Suská vešia čipkováne prádlo Tá krása na Balkone to ma vzalo Či mám preto skočiť dolu Či mám preto zostať žiť Keď Suská vešia čipkováne prádlo Zuzka máva má čipkované reči, z ja sa po tom týždeň liečím. Či mám preto skočiť dolu, či mám preto zostať žiť, keď zúska má čipkované reči. Zúska chce mať teba plnováňu, chce ťa od make-upu rozmazanú. Ja ti dávam dnežné mená, Zúska chce mať teba plnovanú. A úziska, ja ťa veľmi chcem. V hlave sa mi kúpeš celý deň a sa spolu.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 Čipkované prádlo tak krása na balkóne To mám zálo Či mám preto skočiť dolu Či mám preto zostať žiť Keď Suska, ja čipkované prádlo Oh Suska, ja ťa veľmi chcem V hlave sa mi kúpeš celý deň. Zatěl to tu máme pěkně popárené. Mirek Paleček, Michal Janík, Vaša Pattej, Roy Ellen Scott a Zuzka s Petrom Naďoma popárených ještě budeme mať aj na príječke číslo 17. o chvíločku. Čipkované prádlo už teda vyvesené. Větřík může šmatat intimní místa. A my v této chvíli prejdeme k romantike, která je od této verzie na mýle vzdialená, keď sa muž k žene približoval. Pomaličky, opatrne, aby z toho neboli reči Jozef Kuchar, Bea Litmanová prichádzajú. Čo sa mi môže stať, keď poviem, že mám ťa rád? Keď poviem, že mi láska tvoja už pokoja nechce dať? Ja na to ne Ja ti všetko prezradím Lebo ty si dávno Moje šťastie največšie Veď každý tu žil Natrhať krásne kvety ruží A každý chce pre seba kúsek mať. Čo sa mi môže stať, keď poviem, že máť ťa rád, keď poviem, že láska tvoja nechce pokoj dať. Veď každý tu žil, natrať krásne kvety rúže.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 boli takí, ktorí svojho času plienili záhony aj tulipánov. Daniel Hulka napríklad v závere 90 rokov, aby tak potešil svoju milú a aby jej dokázal, aká náklonnosť jeho strany je obrovská. Týmto smerom ale o náklonnosti ešte budeme mať viacero pesničík aj z toho miesta číslo 16, pretože sa nám opäť ozve Vladislav Štajdl v pesničke. Milujte! starostí. Miluji tě, křičím radostí. Mozek znova vnímat přestává. kantorová slůvka laskavá. Flinta v žitě konečná. Miluji tě, vzpouro však všady znám ty rady vážení o tom, co se v mládí naučí. Spím, jak špalek dá sem dalek smudření, jež se mění v úctu k papučí. druhý krát dnes v akcii orchester Vladislava Štajdla aj zo so samotným lídrom spomienka na seriál Skušky z dospelosti. Dnes je to skôr o skúškach z vyspelosti, lebo nie každý dospelý je zároveň aj vyspelý. 16. pozícia za nami predtým tým sme išli tak trošku v spôsobom, nielen teda smerom hore po rebríčku ale aj čo sa týka pôsobenia v našej ponuke, pretože 20. je tu premiérovo, PARTASNU, Mirka Palečka, Michaila Janíka, 19. po druhýkrát, Požičovňa vzducholodí, stále viac vašom PATEIDL interpretom, než spolu s Rojom Elenom Scottom, po tretíkrát v rebličku a 18. to je Zuzka Petra naďa, po štvrtýkrát v rebličku a 17. kou to, Čo sa mi môže stať Bej Litmanovej a Jozefa Kuchára, až potom nám to začalo klesať, lebo Vladislav Štajdla a jeho milujete sa umiestnilo po tretí kráda, je to 16. Takže prvá časť, v podstate počlenky, reblíček odkrytý, nad kolená sa pozrieme trošku neskôr, a to potom, čo si opäť dovolíme nahliadnúť do kalendára. Teraz to bude o 26. až 31. júlovom dni. Nebude to dlhý zoznam, ale pribudlo nám tam jedno meno, ktoré si aj pripomenieme. Oci teda po stránke to nebolo až také výrazné, ale istá spolupráca sa dnes teda dá povytiahnuť. 26. to je spomienka na Pavla Krejču. Ten bol ročníkom 1944, spolupráca hlavne s Petrom Spáleným, napokon viedol jeho kapelu, sprievodnú istý čas po Honzovi Spálenom, ale aj spolupráca s Vierou Martinovou, kde Pavel Krejča ako skladateľ toho popísal celkom dosť a úspešného. Žiaľ už od marca 2021 iba spomíname a v tom istom roku nás opustil aj Luboš Andršt v decembri, ten sa narodil 26., Júla rovnako, ale o 4 roky neskôr, v 48. ročníkom 1956 je Richard Bergman. Jeho texty najdeme dosť často napríklad v spevníku Michala Davida. No a Rudolf Skukálek tiež sa podpísal pod zaujímavé tituly ešte v 60. rokoch. Bol ročníkom 1931, zomrel 26. júla roku 2008. 27. júlová, rok 1941, narodila sa Zora Kolínska, len herečka, ale pre nás aj speváčka výrazná, zomrela v júni 2002, 71. narodeniny si pripomenul Pavol Jursa, autor, dá sa povedať, že celkom výrazných piesní pre skupinu Elán predovšetkým, ale tá spolupráca aj s Metalindou, alebo skupinou Madame, prípadne Dušanom Hlavačkom. To je tiež niečo, čo sa nedalo svojho času prepočuť. No a ročníkom 1962 je Janek Gedecký, história spojená aj s kapelou Žentúr, aj soholovými projektami, prípadne muzikálom. 28. čiže presne o deň mladším od Pavla Jursu je Michael Kocáp, tam ten pražský výbier asi takým najvýraznejším telesom, ale sú tam aj solové aktivity a spolupráca aj s dvojicou Petr Habka, Michal Horáček, hlavne pesnička s cizí ženou v cizím pokoji, je takým neprepočutelným titulom. Pokiaľ ide o 29. júlový deň, tak dve štyriciatky svietia, ale žial s krížikom, jednak odchod Petra Sepešiho, ktorého si spájame stále, ...hlavne s Ivetou Bartošovou, ale tie aj nejaké tie solové pesničky. No a Vlastimil Hála, ten ako skladateľ, tiež mal možnosť v 60. rokoch ponúknuť minulého storočia už zaujímavé tituly. 7. júla uplynulo 101 rokov od jeho narodenia. Dnešok môže byť spomienkou na Pavla Lišku. ten sa narodil v roku 1941... To Zobrel deň pred Silvestrom roku 2018 no a Bolek Polívka ten si pripomína 76. narodeniny nie že by bol nejak extra spievajúcim hercom ale z času na čas hlavne o svojej manéži si aj zaspieval hlavne v záverečnej pesničke kde mal partnerov celkom zaujímavých na interpretáciu pesničiek no ale to, čo bude dnes znieť v rámci takzvaného kalendária, tak to bude spomienka na čerstvý, čerstvý odchod a čerstvo od, odídeného v úvodzovkách rodáka z Buštěhradu, ktorý sa narodil 11. júla roku 1938 a stal sa hercom, komikom, známým aj vďaka Dabingu a moderátorom Jiří Krampol, myslím si, že to mnohí zaregistrovali, už počas 70. a 80. -tých rokov se objavoval vo filmoch, väčšinou v televíznych, boli tam seriály, víc méně také menšie postavičky, mal možnost stvárniť možná najvýraznějšou poručík Krejcárek. V seriáli Malý Pitaval z Velkého města. Čo se týká dabingu, tak jeho hvězda začala žiariť po emigraci Jana Třísku, do Spojených štátov, keď v 77. Teda prevzal dabovanie žána Paula Belmonda a po úmrtí Františka Filipovského sa mal možnosť venovať aj ďalšej hviezde menom Louis de Finne no a tú popularitu mu priniesla aj spolupráca s Miloslavom Šimkom v divadle Semafor, zhruba 9 rokov trvala táto spolupráca vytvorili viacero aj poviedok, aj scénok po odchode Jiržího Grossmana a ukončení spolupráce s Ľuďkom Sobotom. Miloslav Šímek v Jiří Krampolovi celkom dobrého parťáka. Čo si vypočujeme, bude pesnička, ktorá už u nás znela ako súťažná skladba, ale v tejto verzii sme to nepočúvali. Objavila sa ako bonusovka v roku 2009 na albume Hviezdné duety Konusovka preto, lebo Jiří Krampol tam v podstate nezaspieval ani tón, len tam odrecitoval pasáž textu, o ktorý sa postaval, postaral Jan Krúta. A keď sa povieme no Jan Krúta, tak zvyčajne sa zvykne dodať Dalibor Janda. No a práve s ním Jiří Krampol zrealizoval aj novšiu verziu pesničky s názvom Hráli sme kličkovanou. Mě dál a já nevěděl, co mám říct Poschodí pět a vítr z roku půl Polknul jsem a řek Zuzi, já bych chtěl láskou snět Oči jsem zamodl do blůzy a co dál Hádej a co dál Sedem a zkoušel na věcí. Tichem řekla: počkej, a všechno neskazíš. Kdo chce mít všechno nemá nic. A co dál? Čerstvějšího období. Když se pově jméno Jiří Krampol, tak se vybaví hlavně televizní programy typu Nikdo není dokonalý alebo Nikdo není perfektní. Bol tu aj zajíc v pitli, kterého robil Jiří Krampol ještě s Miloslavom Šimkom. V marci 2019 se uskutočnila premiéra Zajíc v pitli a ze soboty znovu na Šimka, která nadvezovala na pásmo zábavných programů Zajíc v Pitli ktorá v druhej polovičke 80. rokov bola pripravovaná aj Miloslavom Šimkom, Ľuďkom Sobotom a neskôr teda Jiřím Krampolom. V tej novej verzii sa tam objavili okrem Jiřího Krampola a Ľuďka Sobotu aj Petr Jablonský, Miluška Voborníková, Viktor Sodoma alebo Jana Mařasová, ktorú si mnohí vedia vybaviť, hlavne vďaka prvej fontáne pre Zuzanu, kde hrala a stvárnila teda tú nemožnú sestru hlavnej hrdinky No, dnes žial teda ďalší odchod, ďalšie meno nám pribudlo krížikom. Na zozname aj keď vo vykopávkach sme sa s menom Jiřího Krampola stretovali tak maximálne ako pomienka na nejakú tú hereckú postavu. Ale dnes určite si zaslúži, aby sme si ho takýmto spôsobom pripomenuli. Aj vďaka tomu, že sa objavil teda aj v slovenských tituloch štípka soli. Bola taká trilógia s Jozefom Abrahamom, hlavnej úlohe aj s Milkou Vášáriovou a Jiří Krampol tam tiež pobehoval pred kamerou a stvárňoval zaujímavého zvodcu, čomu mu bolo asi zrejme dané a aj v iných tituloch mal možnosť vystupovať v tejto pozícii. Tak dnes takáto spolupráca spomienkana na nahrávku, ktorá samozrejme pôvodne vyšla ako singlovka potom neskôr ako súčasť prvej profilovej LP platne Talibora Jandu čiže albumu hurikán. no a po prestávke ideme opäť za súťažiacimi ktorých máme aktuálne v ponuke pokiaľ ide o 15. miesto tak opäť to bude tandem zatiaľ je to tak na dvojičky rozdelené v rámci umiestnenia a aj v rámci spomínania aj keď táto dáma zase až tak veľmi z toho partnerstva nadšená nebola, pretože jej na kurte partner dal zabrať, konkrétne Ivan Mládek a Denisa tiež v hlavnej úlohe nasledujúcej pesničky z 15. miesta. nísove dvorce. Pohľad do kalendára hovorí v čase premiéry o tom, že tu máme 31. júlový deň posledný v rámci sedmičky, 212. v kalendári roku 2025. Do konca roka 153 dní deninový oslávenec aj na Slovensku, aj v českej republike to by mal byť Ignác, majiteľ mena latinského pôvodu. Niekde sa uvádza ako neskôr narodený, inde zase ohnivý sa hovorí, že od sv. Ignáca leto sa nám obracá. Je tu aj sviatok sv. Ignáca z Loyoli, ktorý bol zakladateľom jezuitskej rehole. Žil na prelome 15. 16. storočia tento deň je výročím jeho úmrtia. Uctievaný ako patrón duchovnej obnovy. Počas svojho života sa venoval revitalizácii katolicizmu a riešeniu problematiky protestantskej reformácie. Jeho dedičstvo zahrňa aj mnoho jezuických škôl a vzdelávacích inštitúcií po celom svete. Ale aké to bolo v čase jeho života, to si len tak, povedzme, že námýšľame a možno kreslíme ružovejšími farbami, možno čiernejšími, neboli sme pri tom, takže môžeme len z dobových materiálov čerpať ale ak ich písali podobne ako sa píšu dnes víťazmi no tak tiež to môže byť od reality úplne odklonené čo nám ponúka historický kalendár tak k tomu sa dostaneme opäť si to prejdeme od vzdialenejších ročníkov až po súčasnosť takmer ale predtým opäť budeme hádzať kameňom Pesničkovo je to úplne najideálnejšie, pretože tento kameň neublíži a snáď padne opäť na úrodnú pôdu. A opäť ide o dvojicu Hanna a Petr Ulrichovci, tí nám spočinuli dnes na 14. mieste. Je to ďalší z 8 poklesov. V rebríčku máme tri úspešné novinky, dve už sú za nami. Dnes nedôjde na žiadnu obhajobu, takže bude niečo iné na vrchole, ale kto konkrétne, k tomu sa budeme postupne škriabať ešte. Zatiaľ spomínajme aj na Bratislavskú líru roku 1982. Kámen stedil. Má svoju silu, aj tie žlčníkové narobia veľkú šarapatu, ale aj človek ju urobiť. Podarilo sa mu aj v dobách dávno i nedávno minulých, tak si poďme zopakovať zo pár udalostí. Niektoré by bolo fajn, keby sa aj opätovne udiali a iné naopak, keby už zostali naozaj len v tých historických kalendároch. Nech už teda bola skutočná verzia akákoľvek. Začneme v 14. storočí v roku 1379, mal to byť 31. júlový deň, keď uhorský kráľ Ľudovit Veľký udelil podľa vzoru Banskej štiavnice mestské výstavy, výsady aj Ľubietovej. A toto mesto sa vďaka nerastnému bohatstvu zaradilo medzi významné stredoslovenské Banské mesta, ale keby nemali nerastné bohatstvo, tak by zostali bokom od pozornosti, niekedy je lepšie určité veci nezradiť. V Spojených štátoch v 1790. bol udelený prvý patent. Získal ho vynálezca Samuel Hopkins za zlepšený spôsob výroby chemickej zlúčeniny Potaž-Salajka respektíve uhličitan-draselný. Takže hnojivo na prvom mieste, Rakusko uhorsko a vyhlásená všeobecná mobilizácia, to je najvzdelenejší termín z 20. storočia, rok 1914. To je práve to, čo by sa opakovať už nemuselo. Nemecké národné zhromaždenie vo Weimare prijalo o rokov neskôr novú ústavu, takzvanú Weimarsku, však ako inak. No, voľby do Ríšskeho snemu v Nemecku v roku 1932 vyhrala Národno-socialistická Nemecká robotnícka strana, v skratke NSDAP, čo potom neskôr spôsobila to už tiež je historicky dobre známe, získala vtedy takmer 38% hlasov voličov. V roku 1946 Národný súd v Prahe vyniesol rozsudky dlhoročného vezenia v procese s členmi bývalej protektorátnej vlády. Boli to tresty smrti, ktoré navrhoval prokurátor a presadzovali súdruhovia. Angažoval sa za ne aj sovietský zväz. Súd ale neudelil tieto tresty. No a čo sa týka roku 1950, tak bola otvorená prvá samoobsluha v Spojenom kráľovstve, južne od Londýna, v jednom mestečku, takže už sa mohli ľudia aj takýmto spôsobom realizovať, odvtedy sa obsluhujeme aj zo so samom, tradične na mnohých miestach a stále toho ešte nie je dosť, kým je dosť ľudí, tak bude asi zrejme dosť aj takýchto priestorov. Ale, než nám to zaklapne, tak môžeme tomu odolávať a pozerať sa s aj na dámu, ktorá nás už ťahá na väčšnosť. Takýmto spôsobom to poriešil napríklad Jožoráš. Takže opäť dvojka, smrtka na pražskom Orloji a spomínaný interpret, ktorý sa stal aj autorom muziky. Tentoraz Elán na priečke číslo 13 nevesta bez ženichov. Mám ramorové I'm Zdá byť celkom jednoduché kašľať na smrť, ale realita má aj iné podoby. Keď sa pozrieme do dnešného kalendára, ešte tam budú zmienky aj o kontakte s tou dámou, ktorá bola v texte Borisa Filana spomenutá. On sa tu dá čiastočne spojiť aj so súčasnosťou a rokom 1954, lebo oblast téma je obdobná. V tom 54. talianská horolezecká expedícia ako prvá vystúpila na druhý najvyšší vrchol sveta K2 v Himalájach. Keď to spojíme so súčasnosťou, môže byť, že mnohí zaregistrovali ten nešťastný okamih, ktorý sa týka nemeckej svojho času biatlonistky, ale už neaktívnej, ktorá sa rozhodla skončiť, lebo ju to už tak nenaplňalo. V máji 2019 Laura Dalmajerová a jej tragédia z Pakistánu. V ostatných dňoch bola dvojnásobnou olympijskou výťazkou z Pionchangu a sedemnásobnou majsterkou sveta. Najviac sa zadarilo v Hochvilsene v roku 2017, keď získala zo šiestich peť zlatých a to ešte skončila hneď v úvodnom šprinte na druhom mieste, takže ako 23-ročná dosiahla takmer všetky prvenstva, ktoré sa dali vtedy získať, ale vynahradila si to teda potom v sezóne následujúcej práve Pyeongchangu, kde tento šprint mala možnosť nakloniť na svoju stranu a to druhé zlato získala potom v stíhačke. Pokiaľ ide ale o návrat k dnešnému termínu, Rok 1964, ten sa týkal americkej kozmickej sondy Rangers 7. Vyslala vtedy do pozemského alebo pozemného riadiaceho strediska viac ako 4300 obrázkov mesačného povrchu. Zákaz reklamy na cigarety v televízii, ten sa týka roku 1965 a Veľkej Británie o 4 roky neskôr Pápež Pavol VI. pricestoval do Ugandy, čím sa stal prvým pápežom, ktorý navštívil Afriku. V roku 1971 americkí astronauti podnikli jazdu na mesačnom automobile Rover. Ich cesta mohla aj sledovaná divákmi v priamom dokonca farebnom televíznom prenose. No a o 20 rokov neskôr, vtedyjší sovietský prezident Michail Gorbačov a jeho americký partner George Bush podpisovali zmluvu o znížení stavu strategických zbraní. Tá platnosť vypršala už 5. decembra 2009. A tak sa teda opäť preteky v tomto smere rozbehli, že môžu mať iba zlý koniec. A pre všetkých, aj tých, ktorých sa to priamo nedotýka tak to vieme veľmi dobre. Náš koniec zatiaľ našťastie ešte nie je aktuálnym. Ani ten, ktorý sa týka 360. Trojky, ale koniec, ktorý sa týka skupiny Modus, tak ten už je v tejto chvíli spečatený. Po 15 krát ich máme v rebríčku s nahrávkou Zrkadlo rokov. Dnes na pozícii číslo 12, takže je to jediná pesnička, ktorá do ďalšieho kola už teda nepo, nepostupuje a nebude ju ani možné podporovať. 15-ky svietia pri pesničke zrkadlo rokov. Jednak je to 15. umiestnenie, aj v kole predchádzajúcom boli na 15. mieste, aktuálne teda 12. miesto, už to lepšie nebude. Čo sa týka celoročnej bilancie, tak aktuálne máme pesničku na 19. mieste a tiež sa už vyššie nedostane, môže už len klesať a zrejme aj teda pôjde trošku nižšie, lebo aj aktuálne bodujúci sa už približujú míľovými krokmi. No a my sme sa dostali aj do pasáže, keď sa povenujeme udalostiam z 31. júla, z toho najčerstvejšieho obdobia. Začneme opäť pápežom, v tomto prípade Jánom Pavlom II. V roku 2002 kanonizoval prvého latinsko-amerického Indiána. To priezvisko je tak krkolomné, že ho radšej nebudem spomínať. V každom prípade tento indiánsky rolník Juan Diego, skúsme len mená používať, bol v 16. storočí v roku 1531. Mal teda údajne vízie o panenke Márii, ktorá je patronkou Mexika a to pomohlo španielským duchovným pri ich misii konvertovať pôvodné obyvateľstvo na katolickú vieru, takže prečo mu nedať odmenu. O rok neskôr, a tu je vidieť, ako sa... Svet za 22 rokov celkom zmenil. Vatikán vydal vtedy 12-stranový dokument, v ktorom apeloval na právnikov rímskokatolického vierovýznania vo svete, aby odopreli práva homosexuálov na partnerstva a adopciu detí. Fidel Castro urobil v roku 2006 niečo, čo sa zvykne odsudzovať všade, ale niekde sa tomu aj klieska. Odovzdal vtedy moc svojmu bratovi Raúlovi. V roku 2009 Mincovňa Kremnica vyhrala medzinárodnú súťaž Argentínskej centrálnej banky na výrobu minci národnej meny peso a získala tak zákazku v hodnote približne 10 miliónov eur. Skončíme športom. Pred 13 rokmi sa konali olympijské hry v Londýne. Američania vtedy získali zlato v plaveckej štafete na 4x200 metrov voľným spôsobom. Čas bol tesne pod 7 minút. 6,59,70. No a hlavne dôvod, prečo túto informáciu spomínam, ten je spojený s plavcom menom Michael Phelps, ktorý zároveň s 19 medailami sa stal vtedy najúspešnejším olimpionikom v histórii. On tú zbierku ešte navýšil potom lebo v Rio de Janeiro získal ďalších 5 zlatých a jednu striebornú, takže jeho bilancia je 23 zlatých, 3 strieborné a 2 bronzové. Pred mesiacom si pripomenul 40-ku rodák z Baltimoru, no a týmto vytvoril teda rekord. On vlastne už prekonal aj v Pekingu svojho predchodcu Marka Spica, lebo ten získal v 72 na letnej Olympiáde v Mníchove 7 zlatých na jednej Olympiáde. No a Michael Phelps, ten sa kvalifikoval do 8 plaveckých disciplín v Pekingu a vo všetkých vyhral, čím teda prekonal tento svojho času neprekonateľný rekord. Takže aj takýmto spôsobom vstúpil do histórie. No a na Olympiáde v Londýne sa zadarilo v tento deň aj vodnému slalomárovi zo Slovenska menom Michal Martikán, ktorý získal bronzovú medailu v c 1 Obhajca titulu z čínskeho Pekingu 2008 skončil ale teda vo finále na treťom mieste. Stratil sekundu 25 stotin na svojho veľkého rivala Francúza Tonyho Estangeta, ktorý sa tešil takto z 3. olimpijského zlata. No. Ale zlatý môže byť aj ten, kto je bronzový. Zlatý môže byť aj ten, kto je jedenáctý u nás napríklad. A to konkrétne s pesničkou Moja gitara Ivan Krajíček v rebríčku už po krát. Moja gitara je starý vrak, iba rozladený strún má. Hoc je na nej 30 ročný prach, predstavte si, ona ešte hráva. Kúpil som ju ako mladý tramavá, meno Mary už odtedy má, má. hra som na nej aj vo svetle ráva. Predstavte si, ona ešte hrá, Mary, oh Mary, bahreba, hasne. Dorie sa do súmraku halí, meriam oh, merí, bolo nám krásne spomienka za spomienkou sa valí. Moja gitara je starý práva iba par preozladený, 5 strún má. Opadal z nej 30 ročný lavína. Predstavte si ona ešte hrá. Do vrachu a líme, jo, meri, oh, bolo nám krásne spomienka za spomienkou sa valím. Moja gitara je starý vrach a volvá iba rozladený má, má, opadal z nej tricatročný lach, ale predstavte si ona ešte hrá, predstavte si ona ešte hrá, Predstavte si, tento hrá. A ako? Tak svojím spôsobom nezmaromí aj táto pesnička. Sice sa pohybuje skôr v tých spodných vodách, ale stále ešte zostáva súčasťou našej ponuky, z 17. na 11. sa nám presúva moja gitara Ivana Krajíčka. 12. má naposledy v rebríčku figurujúce zrkadlo rokov skupiny Modus, 13. Elán a Smrtka na Pražskom Orloji, 14. Kámen Hany a Petra Ulrichovcov a 15. Ivan Mládek, sprievodná formácia Berónka Syncopators a vyklepnul sem Denisu, to je druhá odkrytá časť vynoveného rebríčka Vykopávok Rádia Slobodný vysíľať dnes je na programe 360. tretie kolo a má aj svojich odstupujúcich. A má aj svojho ďalšieho, čo sa týka vstupu do tzv. siedne slávy, pretože 15 týždňov mať podporu, to už naozaj niečo môže znamenať. Tak si poďme pripomenúť skladbu, ktorá ako 281 sa tam dostala, lebo 282 máme v tom dnešnom rebríčku. Pesnička, ktorej priebežne patrí v rámci aktuálneho ročníka v 8. miesto, vďaka 236 bodíkom na konte, po 15. kolách, 25. dnes učiteľka chémie skupiny Lojzo. Niekto má po škole, niekto má po učinkovaní v našej ponuke, je na tom tak aj napríklad prvá z neúspešných noviniek kola predchádzajúceho. Prepočítali sa, aj keď rátali len do 5 a na konci aj do 9, 10 a tak ďalej. Pokračovali by, keby neboli už useknutí zlatobránci v pesničke Počtár. 1, 2, 3, 4, 5, spočítam si všetko hneď. No a Peť Pesniček je aj odčiarou Ďalšou v poradí, tá, která bola v kole predchádzajúcom 18. interpretom Petr Rezek, single, dostal názvu Dávno tě znám. Zázrak, nic to nemůže být, nežli zázrak, a němž nedá se snít, je to zázrak, takhle blízko tě mít, kdo pak ví, co já. No, ešteže nepoznáme pocity Petra Reska. Pri tomto ortieli, keď sa vrátime k počítaniu 1, 2, 3, 4, 5, tak sa môže vybaviť napríklad František Filipovský, ktorý stvárnil jednu z postavičiek v tej ságe o básnikoch a keď išiel so Štepánom a jeho počerným priateľom, spoluštudentom do Krčmy, tak počítal... <laughs> nápoje, ktoré sa tam čapovali na seba ukázal 1, 2, 3 a potom na obi dvoch svojich parťákov 4, 5 5 pív na týchto dvoch mladých pánov doktorov my si tiež môžeme narátať 5 krát pivko ale dnes je 22. a s ním aj zóna A Tým, ktorí si ho radí, nechajú načapovať, by ste o zákernosti hovorili len veľmi ťažko, skôr je to náklonosť rovnajúca sa priam až láske, o ktorej nám už dnes naposledy aspoň v úrivku bude spievať ako 21. Jedka Malavcová. Lásko má. Áno, zvykne sa hovoriť, ideme spinkať, boli ma hlava, nic nebude. A v tomto prípade teda už ani pokračovanie, čo sa týka pôsobenia, ale všetci interpreti dnes pod čiarou nachádzajúci sa ešte stále máme po čo siahať, takže môže byť, že aj v tomto roku sa nám budú postupne vracať naspäť, ale už s inými nahrávkami zvyšok tu zostáva, hoci teda tiež sú tu takí, ktorí už tiež nejdú, po prvý krát, naopak práve že sa už blížia do cieľovej rovinky, konkrétne napríklad skladba z 12. miesta kola predchádzajúceho, dnes desiatka, tá je v rebríčku už po 13. krát mama Marty Kubišovej. Pak čas ubíhá, taní přibývá, mám lásku znám, je hřích, když jí dám. Slaza prolitá, mne prosvítá. Pak rada zní. Ještě počkej s ní. Mama skončí panenky kraty. A s kým si tam hrají Mama. A kdy přijím. Jednou prišiel k nám, všechno vzal, co mám, teď sem skořila, to se nedělá, někam cestu měl. Krátý. Život ukrátim, mama skončí. Pa. Necháme bokom teraz, prejdeme skôr za pánmi, aj keď máme tam aj dámu, ktorá si pripomínatne dnes narodeniny, a môže byť, že mnohí ju neprehliadli, hlavne tí, ktorí chodili v 80. a 90. rokoch na diskotéky. K nej sa dostaneme ale cez pánov. Začneme s pomienkou, ktorá sa týka osoby jmenom Peter Charles Green. Narodil sa v Birminghame 31. júla, rovesník Marty Kubišovej, ročník 1942, ale jeho životný príbeh, ten je už uzavretý od 27. januára 2023. Daniel Boone pod týmto menom fungoval ako popový hudobník, ktorý sa v roku 1972 stal autorom alebo interpretom hitu Beautiful Sunday, ktorý bodoval výrazne a predal sa viac ako 2 milióny kópí. Na konci leta 1972 sa pesničke darilo veľmi výrazne no a v tom 72. bol aj ocenený ako najsympatickejší spevák. Po tejto stránke zaznamenal úspech ďalší pán, ktorý tiež... Sa narodil pod iným menom než ho Hudobný svet registroval Roland Kent Lavoe je rodák od Floridy. Spevák, skladateľ, gitarista známy ako Lobo. Čiže už je tomu 82 rokov. S muzikou začínal ako 17ročný. No a na solovej dráhe ten je od roku 1971. A pesnička I'd love you, do you want me? To je taký možno najvýraznejší titul, ktorý poznáme aj v českej verzii. Gary Lewis, ten tiež prišiel na svet ako Gary Harold Lee Levitz v Los Angeles v roku 1946. Stal sa spevákom a hráčom na bicie nástroje, lídrom kapely Gary Lewis and the Playboys, syn známeho filmového komika Jerryho Lewisa. A túto formáciu zakladal v auguste roku 1964 a už vo februári nasledujúceho roku sa dostali do čela amerických rebríčkov. Čo sa týka singlových nahrávok, v 67. ho povolali do armády, kapela sa rozpadla. Po návrate už na tie predchádzajúce úspechy nadviazať nedokázali, vydali 7 albumov. Napokon sa to teda aj v roku 1970, čo sa týka histórie tejto kapely, skončilo. Hugh McDowell, ročník 1953, to bol hráč na čelo, ale myslíme teda to strunové, je to, čo máte nad očami. V kapele Electric Light Orchestra, formácia založená v októbri roku 1970. Gitaristom a spevákom Royom Woodom, Koncertnú premiéru mali v Londýne 16. apríla v 72. roku a v vidparádach prvú skladbu v auguste toho istého roku. Roy Wood ten odišiel z kapely v auguste 72. No a vedenie potom prevzal Jeff Lynne. A darilo sa kapela, aj u nás sme už niečo počúvali. Skladbu Halabala Rock'n'Roll v podaní Viktora Sodomu. Rock'n'Roll is King. Inak vydali 12 štúdiových albumov. No a čo sa týka Hugo, tak ten zomrel ako 65-ročný 6. novembra 2018. No, dnešní oslávenci málo kedy vystupovali pod svojimi pôvodnými menami, čo platí aj o hrodáčke z Holandska, už naznačovanej speváčke, ale aj skladateľke. Tá sa narodila v roku 1964 pod menom Caroline Catherine Millerová, ale v hudobnom svete sa stala známou vďaka menu Sissikeč. Keď mala 15, rodina sa presťahovala do Nemecka. Spevácku dráhu začínala v roku 1980 v dnevčenskej kapele Optimal. No a pred 40 rokmi začala spolupracovať s Dietrom Bolenom a výtparádach sa objavovala potom s pesničkami, ktoré jej ponúkal. Ona ich naspievala a Slávila s tým celkom slušné úspechy, takže nebolo to len o kapele Modern Talking, kde bol Dieter Bohlen jedným z tých dvoch, s Tomasom Andersom z tých dvoch elementov. No a Jim Core, rodak z Dundalku z Írska, ročník rovnako 1964, ten sa stal gitaristom, ale aj hráčom na klávesových nástrojoch, akordeonistom a vokalistom kapely Kors. To je tá írska rodinná formácia, ktorá vznikla v roku 1990 a okrem teda Jimaju tvorili hlavne jeho tri sestry Sharon, Caroline a Andrea a v septembri pred 30 rokmi ponúkli prvý album a mali by ich mať 7 na svojom konte. V 2006 ohlásili ukončenie muzikantskej činnosti ale pred 10 rokmi sa ešte na koncertné pódy vrátili, v akom stave je to dnes, tak z tohto miesta nepotrebujeme dodávať už v podstate tak, či tak si od nich ani nič nevypočujeme. Pokiaľ ide o interpreta následujúcej nasledujúcej pesničky, tam by sa toho dalo tiež pospomínať veľa, hoci ten príbeh sa už uzavrel. A tak poďme spomínať na pošiestikrát umiestneného a zo 14. na 9. miesto postupujúceho s pesničkou vodný mlyn Miroslava Šbírku. Cez ulicu ku mne kráčaš, čiakke v teniskách. Cez ulicu ku mne kráčaš, taká krásnaž mám strach. Autobus von z a čítať hlášku z Na líce ti sluhej chvíle čiernou jednou sadzom nakreslím slovíčka také číre Vráť mi budem zlým tri slovíčka také číre Majú obsah nádherný Vymysleli sluhej chvíle Kloupkalych vodný vliv, počasně na nebe, o ně krásný je, chvíličky kráčať v kusách, ať na glásku zpěv. Smutně si tě slova čítaj, až rozpůje po letě, až ta bude do plokka vodný mlyk, si na čerme slouká, tam za s tobom posledných, počas je Počas je nádherný, poludnie krásny deň. Chvíľočky a čítať lásku Tak a my budeme teraz čítať lásku k muzike zo životopisu. Pána, ktorý sa v tento deň narodil v roku 1941. No a stal sa tvárou socialistickej kultúry, ktorá nás chodila reprezentovať predovšetkým do Sovietského zväzu, kde mal na svojom konte si zapísal a zaznamenal množstvo koncertov, priamo až stovky a aj výrazný predaj platní s pesničkami, ktoré boli Zvyčajne od sovietských autorov a plné optimizmu, lebo však socializmus sa musel prezentovať práve takýmto spôsobom. Pavel Liška môže byť, že mnohým sa ešte dokáže vybaviť, aj keď nie po stránke pesničkovej, že by si vedeli vybaviť nejakú jeho skladbu, ale s týmto menom sa môžu stretnúť. Ten mladší Pavel Liška, herec, to s ním nemá nič spoločné, to je len menovec. No a tento Pavel bol od detstva umelecký ovplňovaný svojim ocinom, spevákom kvarteta s názvom Nezbední bakaláři, ale aj dedo Jan Liška, herec divadla ABC, toho terajšieho už teraz samozrejme. On sa vyučil za sústružníka pre laboratórne prístroje a potom absolvoval dopravnú priemyslovku a po vojne, keď prešiel úspešne konkurzom, tak skončil v divadielku Paradox, z ktorého odišiel potom spievať do baru Alhambra, odkiaľ prešiel k orchestru, alebo do orchestra Karla Dubu a v 67. so skupinou Star Club poprvýkrát spieval na stretnutí Mládeže v Sovietskom zveze, kde v 69. absolvoval aj turné s Richardom Adamom a potom prešiel niekoľkými kapelami, až sa v 73. spojil s nevčenským vokálnym zoskupením Jezinky a s touto formáciou absolvoval aj viaceré turné predovšetkým teda po spomínanom sovietskom zveze, ale aj po ďalších krajinách takzvaného východného bloku čomu mu vynieslo aj pomenovanie spievajúci vyslanec socialistického priateľstva s členkou Jeziniek Bobinou Ulrichovou sa aj oženil v roku 1984 a v 1991 sa im narodil syn Pavel pričom už mal z prvého manželstva aj dceru Karolinku ...zo 73. roku. To je letopočet narodenia. Po 89. to s ním dopadlo tak, ako sa aj očakávalo. Keď tá popularita prúdko spadla k zemi a možno aj hlbšie, tak ukončil koncertnú činnosť. Manželka Bobina, tá zdedila po mamine dom v Prahe na Smíchove, Tam si zriadili denný bar... On žial, teda v roku 1995 utrpel aj mozgovú príhodu, po ktorej ochrnul na ľavu polovičku tela, ale vďaka rehabilitácii a hlavne starostlivosti manželky sa ten stav postupne zlepšoval, ale životný príbeh je už uzavretý od 30. decembra roku 2018. My sme ho už počúvali v našej ponuke v dvoch nahrávkach Baječný víkend tisíc slunci, to boli dve pesničky obidve cover verzie, tá druhá je známa hlavne vďaka originálu ktorý ponúkla skupina BGS. no dnes na pavlališku Lišku spomíname len týmto spôsobom, ešte budeme aj na ďalších, ktorých máme v kalendári zatiaľ osmička dnešného poradia po Mekim to bude jeho filmovo-muzikálová svokra Čiže Maruška Rotrová, ktorú tu máme v nahrávke s názvom Mieli sme sa potkať dřív, tá je o tri roky mladšia od nahrávky, ktorú nám Meky mal možnosť pripomenúť a dnes na tom v 8. mieste. Nejsme láska z románu, první a krásná, ta, co ráda v loužích,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 Měli jsme se potkat dří v mohli jsme se vznášet víš nad zemí, měli jsme se potka a spolu první závrať mi, měli jsme se potkat dří, popálet, nesmíme teď otálet, asi nám nestačí jen z lásky. Žít.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 každý sám, zdá se mi, že spoustu letě od vidění znám, měli jsme se za dříve, mohli jsme se vnášet bíš nad zemí, měli jsme se A svoj aspoň o rok o měsíc. měli jsme se potka dří, kopálet, nesmíme teď obálet spotkaví a méně je ví měli jsme se potkačí zářeny mohli jsme se znářet víš zemi, měli jsme se potkačí aspoň spoň orok o, o mě síc měli jsme se potchačí o bale ne sníme peď No, keď tak prechádzam zoznam mien z dnešného kalendára, z dátumom 31. júl, vyskakuje množstvo hlavne hereckých postáv, tie si dáme do jedného balíčka a až po tej nasledujúcej pesničke. Zatiaľ teda časť tých, ktorí sa venovali iným oblastiam v roku 1880 sa v Liptovskom Mikuláši Narodil neskorší geológ, speleológ, ochranca prírody a prvý riaditeľ Múzea slovenského krasu, čo by malo byť dnes Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskiniarstva, Jan Volko Starohorský, Rudolf Slánsky, to bol český novinár, a svojho času teda aj Súdruh, a Súdruhovia mu to aj spočítali, lebo bol popravený potom v decembri 1952, to mal 51 rokov, narodený v obci Nezviestice, v roku 1901. V 1902. sa v Pukanci narodil lekár Vojtech Mucha, zakladateľ modernej hygieny na Slovensku a priekobník preventívnej medicíny. U nás sme hygienu riešili počas COVID-u. Skúste sa dnes pozrieť, či nájdete nejaké postreky pred vstupom do predajní. Zase sa to bude riešiť a hlavne byť pozadku, keď bude nejaká skaza. Nie, že by to teda Mnohí potrebovali, ale takí sme veľmi čistotní. Keď sa na nás hrozí a keď sa nehrozí, tak už to máme všetko v paži. Talianský spisovateľ Primo Levi, ten sa narodil v roku 1919 pôvodným povolaním chemik. Spisovateľom sa stal hlavne pod dojmom otrasnej skúsenosti z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, kde prežil obdobie od januára. 1944 do januára roku nasledujúceho. Neskôr tento svet opustil po vlastnom počine v apríli, ale až v roku 1987. Športovcov si tiež oddelíme. Joan Rowlingová ako spisovateľka, autorka príbehov o Harry Potterovi tá si dnes pripomína 60. narodeniny, takže môže byť, že mnohí aj týmto smerom sa obzerajú a to je v podstate aj posledné meno, ktoré si zatiaľ odkryjeme. Na tých hercov, ako som povedal, po pesničke si nájdeme priestor a s herectvom v podstate má aktuálne veľkú súvislosť aj meno interpreta. Skladby zo 7 miesta, ktorý sa nám tam presúvá z priečky číslo 5, po 8, krát v rebličku s nahrávkou Viem na nás čaká láska Karol Duchoň. Sen mi berie dých, pretože, pretože viem. Cię i pród z nastojliwą nieśnością ręku ci da tak blisko sa povedať, že toto meno poznajú všetky generácie. S pesničkami to už môže byť horšie a keď sa vysloví Karol Duchoň, tak možno v prvom prípade naskočia pesničky typu V slovenských dolinách alebo Čardáž dvoch srdc, Dievčas Budmeríc, Elena a podobne. Tí, ktorí majú prepočúvaný jeho repertoár dôkladnejšie, tak povytiahnú aj ďalšie skladby titulí typu Kadial vchádza zima, kde mal pri televíznom stvárnení na sebe aj ten kráľovský šat s korunkou a v ruke také obyčajné jablko, ak sa nemilím, pri televíznom stvárnení, text Tomáša Janovica. No a iného kráľa možno spomenúť aj pri pohľade do dnešného kalendára kráľa francúzskej komédie, pretože ročníkom 1914 bol Louis de Funet, práve v tento deň oslavoval svoje narodeniny. Nie každý mal blízko k tej jeho verzii komiky, ale slávil úspechy po celom svete, hlavne vo Francúzsku a v niekdeľšom Československu. V Spojených štátoch bol takmer neznámym zvýnimkou komédie Dobrodružstva Rabína Jakoba z roku 1973. U nás k tej popularite výrazne dopomohol aj František Filipovský ktorý dokonca podľa niektorých fanúšikov bol označovaný aj za lepšieho ako originál, čo sa týka hlasu. V tom slovenskom znení sa tiež objavili nejaké verzie a tam sa realizoval Ľubo Gregor. A tuším, že aj Jiří Lábus mal možnosť po úmrtí Františka Filipovského nejakú tu českú verziu, alebo aj dokonca aj Jiří Krampol, sa nemýlim, ešte by mohol byť niekde zaznamenaný. no v každom prípade príbeh tejto legendy sa skončil v januári roku 1983. Minulosťový je aj životný príbeh Jiřího Vršťalu, to bol tiež herec, český, neskôr nemecký, narodený v Liberci v roku 1920. Ak sa má vybaviť nejaká postavička, tak možno séria česko-nemeckých titulov o klaunovi Ferdinandovi, ale objavil sa aj v českom science fiction titule Ikaria XB 1. To by mohli byť také dva najvýraznejšie projekty. Zomrel v Berlíne v júni roku 1999. V roku 1941 sa v Bratislave narodila herečka Elena Petrovická, ktorá k tomu herectvu nemala ďaleko. Jej maminou bola totižto Viera Bálintová známa svojim hlasom nezameniteľným z rozhlasových rozprávok. No a Helena Petrovická potom po skončení štúdia herectva na Bratislavskej Vysokej škole muzických umení prijala angažmán v Martinskom divadle Slovenského národného povstania. V tých prvých rokoch došlo na dramatické postavy. Neskôr mala možnosť aj javiskovou vrečov, ktorá u nej je na veľmi vysokej úrovni. Objaviť sa aj v komédiách. No a v roku 1987 potom dostala Angašman v Činohre na bratislavskej novej scéne. Aj na televizných obrazovkách ju bolo možné vidieť, aj v rozprávkových príbehoch. Takže ľudská láska z kapsí rozprávkara. To sú napríklad tituly, s ktorými si môžeme aj toto meno spojiť. Peter Sherhauer to bol divadelný režisér, pedagog, narodený o rok neskôr v 1942. Od 73. bol režisérom brněnského divadla na Provázku. By to mala byť, alebo malo byť divadlo HUSA na Provázku. Ono to predtým nemohla byť HUSA, lebo mnohí k tomu dopisovali písmenko K. A to už za socializmu samozrejme malo úplne iný význam. Geraldina Čeplinová ročník 1944, céra legendy menom Charlie Chaplin, tak tá sa tiež stala herečkou. Hercom bol aj Richard Griffiths, narodený o tri roky neskôr v 1947. A zviditeľnil sa možno u mnohých najvýraznejšie vďaka postave Vernona Dursleyho v tej sérii o Harry Potterovi, takže mal narodeniny v rovnaký deň ako autorka tohto titulu, Bolek Polívka, ten už spomínaný bol, herec, mím, režisér, scenárista, humorista, mnohých pobavil, iných zarmutil aj svojimi účastiami na protestoch, ale keď to všetko necháme bokom, takéto veci, tak samozrejme sú tu komédie, ktoré mu priniesli tak povedia z už nesmrtelnosť, hlavne dedičství, ale aj Šašega Královná Kalamita a spomína Maneš, prípadne program Volkoviny, kde to bolo o humore, ku ktorému sa dá vrátiť aj po rokoch. Josef Vajda, ten si dnes pripomína 70. narodeniny, stalo sa v Žiline v roku 1955 stal sa neskôr divadelným, televíznym aj filmovým hercom, aj členom činohry Slovenského národného divadla. O 7 rokov mladší je americký herec Wesley Snipes, známy hlavne z akčných filmov. Takže ďalšia postavička. No a hercom sa stal aj Dean Kane narodený v roku 1966. V jeho prípade asi najviac známou úlohou je postava Clarka Kenta a zároveň aj Supermana v americkom televíznom seriáli. Z tej domácej strany československej ešte možno povytiahnuť rodáka z Friedlandu. Narodil sa ako Pavel Bedura, ale e, stal sa hercom, ktorého poznáme pod menom Jan Budaš. A známy je predovšetkým pre svoje úlohy v takých filmoch ako Nuda v Brne, Vratné lahve, Lidice, Horem pádem alebo Václav bol čtyrýkrát aj ocenený českom, českým levom a patrí medzi naozaj kvalitných hercov. Dá sa povedať snáď toľko o ňom. Športovci čakajú ešte v zástupe k ním trošku neskôr medzi hercov určite možno zaradiť aj interpreta nasledujúcej pesničky napokon v jeho rukách spočinul aj Oskar za ostro sledované vlaky, takže je jasné, že dnes je zo so skladbou lásko stracená šiestý vaše necká Měl modrou, arku druhou zelenou, zítralých pojď, za zem oči budem snít. Potom nejspíš poznáš, jak je krásné žít. Lá... Ono to už bolo po 8 krát, ale nebudeme to počítať. Ešte je tak zhruba na pol ceste, ak sa bude dariť tak, ako sa darilo doteraz a je to pravdepodobné. Ale dnes až šiesta pozícia pre titul Hlásko stracená. A aj pre Vaška Neckárža, sedmičku má jeho súputník tiež po 8 krát v reblíčku. So skladbou Viem na nás čaká Láska Karol Duchoň. Štvorku má na konte Marie Rotrova, je v 8, s pesničkou. Mieli sme sa potkať dřív, deviatý je vodný mlin Miroslava Žbirku a desiatkou mama a s ňou aj Marta Kubišová. Elitná peťka, v rokoch predchádzajúcich v tomto časopriestore, keď bol aktuálnym 31. týždeň, patrila iným titulom, logicky vo 8. kole z 2. augusta 2018 sa z víťazstva tešil petrnať. Vtedy súťažil s pesničkou Sme svoji, Strieborna bola Alenka z Říše divů a Sňovaj Karel Zich, Vašeknickář bol bronzový s pesničkou ze soboty na nedeli, lebo i vám bylo jednou 17. Otázky skupiny Olympik, to bola štvorka a Peťkov Čardáš dvoch srdc. Samozrejme Karol Duchoň interpretom. O rok neskôr v 59. kole, 1. augusta 2019, nám to tu ovládli Slzitvý mámy skupiny Olympic, dvojkou bola Eva Kostolániová a titul Čas, čo má milión hier, Lásko, Márie Rotrovej, to bola trojka, Vašek bol štvrtý, s pesničkou Massachusetts a Peťkou Pravda víťazí skupiny Tublatanka, 110. kolo 30. júla 2020, víťazom Valdemar Matuška a Rúže z Texasu, v dolinách Karola Duchoňa alebo v slovenských dolinách, to bola strieborná priečka. Trojkou je ráno Ano, Meno neprekvapí, Václav Neckář. Štvorkou písen mi tenkrát hrál Viery Špinárovej a Peťkou Loď do neznáma. S ňou kvarteto Maťo Ďurinda, Palio Horvát, Peci Úherčík a František Griglák. 162. kolo, 5. augusta 2021, Elitná trojka to sú tí najúspešnejší všeobecne u nás. Zlato patrilo Elánu a skladbe od Tatier k Dunaju, strieborná bola Elena Karola Duchoňa a trojkou Kateřina Václava Neckáša až potom sa umiestňovali netradiční. štvrtý bol Petr Novák singel Já ja budu chodiť po špičkách a peťkou predavačka Langošov, dnes už spomínanej skupiny taktici. Trošku zmena v 212. kole pred tromi rokmi. Song Jani Kratochvilovej na prvom mieste. Strieborné bolo dielo s názvom Dvaja interpretom Robo Grigorov. Tretí Elán zalúbil sa chlapec s štvorkou žeravé znamenie osudu od Tublatanky a Peťkov Hala Hala, Evy Kostolániovej a Michala Dočolomanského. Pred dvomi rokmi sa najvyššie vzniesla Hanna Zagorová, aj si to mohla pospevovať v pesničke ja sa Striebornou bola paráda Karla Zicha, Elano 5, 3 v tomto prípade so skladbou Mámky nemám z albumovej trojky, štvorkou Eva Kostolániová a titul Môj veľký mák a peťkou Edo roba Grigorova. No a pred rokom v 314. kole 1. augusta zvýťazil nečakanie teda Václav Neckář, v tom čase sme mali v ponuke pesničku My to spolu táhnem dál. Elán bol strieborný, aj keď bez peňazí to dosiahol. No a to mám tak ráda, Márie Rotrovej. To bola trojka, štvorkou Jarmila, Pavla Dobeša a Peťkou, Tublatanka a dám ti viac. Takže mená niektoré sa nám opakovali dosť často a z celkového pohľadu to ani nemôže prekvapiť. Dlhodobá popularita či už Elánu, Karola Duchoňa, Vaškaneckářa a Tublatanky tak to je niečo, čo u nás sa priebežne stále dostáva pekne vysoko. Napriek tomu, keďže Elán, Karol Duchoň a vaše gneckář sú aktuálne v ponuke, tak priestor ako doplňači nedostanú, nedostane to ani tublatanka. Posvietime sa na neúspešnú, neúspešnú pesničku z Bratislavskej líry, z roku 1973, nedostala sa tam ani do finále, aj preto Karel Vlach údajne hodil noty ozem, lebo bol nespokojný, keďže aj jeho teleso sprevádzalo interpreta tejto skladby a sám tomu nechcel veriť, že sa tak nestalo, tak my si túto neúspešnú lírovku a u nás víťaznú pesničku z druhého ročníka aj pripomenieme a ide o skladbu ktorú otextoval Václav Vabula. Autorom muziky sa stal Petr Janda. Slzy tví mámy... No jen pálet na kitaru v duchu hrajni tvoje parta je tu hned, s cigaret je modrý tým, hraje magněť, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak nevíš jak. Tyroky plásní Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když jsi v noci išel ven, snad se z trochu třás, trochu třás. Nebejť v nože, v prídeckých rukách, nebejť strachu, ohlo to byť všechno iná. Pro tvý touhy sporcený, léta ztracený, ty oči pláčou dál, když si vyšel ven ze žalášních vrat, možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama, jako správnej chlap někdo už líp že si křivě šláp, křivě šláp, I když byl někdo v tobě krutej, proč jsi znovu začal mezi svejma? Tvůj pocit křip, kdy se patěžku zpejvá, když hledáš vinu vždycky jenom druhej. Titulý to cený, ať pro léta stracený, nemusí plakať dá. Bratislava bola určite plná muziky aj v iných termínoch, ale od 30. mája do 2. júna roku 1973. To bolo aj vďaka Bratislavskej líre v 8. ročníka sa dočkali Po Poprvýkrát sa už udelovali aj líry v takzvanej medzinárodnej súťaži a obidve ovládol dobový interpret Pavel Bartoň s pesničkou, ktorú napísali Zdenek Barat a Vladimír Poštulka. Tou dálkou lebo zvíťazila aj v domácej, aj v medzinárodnej súťaži. zatiaľ čo v rámci tej celosvetovej skončila strieborná e, pesnička Kde si bola, keď tu hrmelo, poznáme to v tej slovenskej verzii. V podaní Dušana Grúňa interpretom bol Dordi Peruzovič z niekdejšej Juhoslávie. Bronzová skončila Margarita Chranová zo Sovietského zvezu zo skladbou, ktorá mala názov Lietajúci vietor. Tak v tej domácej skončili strieborní ako autori Igor Bázlik, Tomáš Janovic, pesnička Chvála Humoru, interpretmi Eva Kostolániová a Karol Duchoň. Pôvodne to mal spievať Michal do ale necítil sa na pesničku tohto typu. No a bronzoví boli ako autori tiež Vladimír Poštulka, ale v tomto prípade u muziku písal Milan Drobný pre Aleša Ulma, skladba mala názov a má názov dodnes Šálek šípkového čaje, patrí medzi také, dá sa povedať, že dobové šlágrovky. Olimpik teda neúspel, skončil v poli porazených, ale je to pesnička, ktorá dodnes sa objavuje na akýchkoľvek výberových albumoch Petra Jandu a Olympiku, ako takého. Napokon už bola aj na výberovke, ktorá bola neskôr vďaka emigrácii Pavla Chrastinu aj stiahnutá rýchlo s pultou, to bol ten veľký budík na výberovke 12 najponúknutá bola LP Platňa v roku 1976 s dovtedajšími hitovkami typu Dej mi víc ve Želva, Pták Otázky krásna neznáma Kufr, Dynamit, Agáta takže bolo ich tam naozaj dosť aj táto spolupráca s Václavom Babulom na singloch sa to tiež objavilo vo viacerých verziách. Či už to bola spoločnosť so skladbou Dynamit, ktorú textoval Zdenek Rytíř. Trošku staršia z roku 1970 mám pocit. Ale ako zlatá platňa suprafonu a olympiku. to bolo ponúknuté na počiatku 80 rokov, ale keď sa vrátime k tej prvej verzii singlovej, tak na B bola pesnička Vrať mi moji horškou lásku. A to bolo obdobie, keď vokalistom a napokon aj interpretom tej pesničky bol spevák, ktorého máme dnes na piatom mieste, takže môžeme taký mostík nemotorný využiť k tomu, aby sme si pripomenuli aj Jirku Korna, ktorý bol basgitaristom a spevákom olympiku, ale keď Petrianda videl na plegátoch, že prichádza Jirka Korn a to bolo veľkým písmem, Napísané a malým zo so skupinou Olympic, tak už to bolo tak povediať neznesiteľné tak to, ten rozchod bol očakávaný predsa len pesnička Iveta bodovala a Jirka si potom rozbehol solovu kariéru ktorá sa stala tiež veľmi sledovanou Olympik išiel inou cestou ale zostali tu aj spoločné nahrávky tá nasledujúca je už samozrejme zo solovej cesty Írku Korná dnes je na piatom mieste s pesničkou Píšu pastelkou. Píšu pastelkou, že ťa láskou převeľkou mám rád. Píšu písatke, Chci řádek za řádkem dál ti psát. Víšu násadkou, ať má tvůj tep pod látkou. Proč pí. Víšu malíkem, že tvým zlatým slavíkem chtěl. Stokrát To, co smím Ti fixem psát Že čas nestrácím Píšu písmem tiskacím Na plakát Mám tě rád Že sem troufácem Píšu chci mít pod palcem Vřím sa, že bych rád si prosím sa na tvou tkání. Snad bych psal i po slepů, na zdišku a výčepů, beton bych to zvlád, popsat beton a I'll see Nielen po tej speváckej stránke bol výrazným aj v tanečných kreáciách exceloval, či už to bolo stepovanie, spoločenské tance, alebo breakdance, ktorému sa venoval. To mal už zhruba 40, takže telo ešte to dokázalo zvládať, ale zaujímavé sú aj jeho športové výkony, či už v rámci biliardu alebo golfu, ktorému sa tiež Jirka Korn venuje a minimálne v tom biliarde dosiahol aj nejaké úspechy v Českej republike. So športom súvisia aj štyri mená, ktoré máme ešte dnes v kalendári. Marek Sapara, narodený v roku 1982, odchovanec košického futbalového klubu MFK a v drese Košic hral do roku 2002. Potom prestúpil do Ružomberka, získal titul v 2006 a v zápätí prestúpil do norského Rosenborgu Trondheim, v ktorého drese dvakrát vyhral ligu. Zahral si aj v Lige majstrov. No, je to aktuálne o tých 43. narodeninách. Čerstvá 40. sa dá spomenúť v prípade kenického majstra sveta na 3000 metrov steeplechase z roku 2007. Stalo sa v Osake, skákalo sa aj cez prekážky Brimin Kypruto. Na letnej olympiáde v Pekingu v 2008 získal zlatú medailu. Vyhral v disciplíne rovnakej 3000 m steeple chase v čase 8 minút 10 sekúnd, čo bolo jeho vtedajšie osobné maximum a pred druhým francúzom. totiž je také krkolobné priezvisko v každom prípade mal náskok iba 15 ztín sekundy. Evgenij Vladimirovič Malkin, to sa nebude počúvať na niektorých miestach. Dobre, ale tie nás ani nepočúvajú. Ruský hokejový útočník, hviezda NHL, hráč Pittsburgh Penguins v tých najslávnejších časoch. Narodil sa v roku 1986, tréner Vladimír Krikunov ho nominoval na majstrostva sveta v hokeji v 2006. do Lotyšska. Tam vytvoril údernú presilovkovú formáciu s Ovečkinom a Sušinským súčasťou reprezentácie bol aj rok neskôr na šampionáte doma v Moskve, kde ruskí hokejisti získali bronz, aj na šampionáte v Nemecku, kde podľahli až vo finále Českej republiky. Prvé z majstrovstvího sveta potom získal na šampionáte v Helsinkách, ale s 11 gólmi a 7 asistenciami sa stal aj lídrom kanadského bodovania a zároveň najužitočnejším hráčom a keď je Rus užitočný, tak to je už niečo čo asi treba len vygumovať. A ani posledný oslávenec nemusí byť prijatý vďačne všade. Ročník 1989, úspešná tenistka z Bieloruská, Viktoria Fiodorovna Azarenková. Počas kariéry vyhrala 17 turnajov WTA, v dvojhre 6, vo štvorhre Výborné výkony a víťazstvo vo finále Australian Open 2012 ktoré obhájila potom aj v nasledujúcom roku tak ju to vynieslo aj na vrchol ženského singlového rebríčka a zlato má aj z Olympiády zo zmiešanej štvorhry z roku 2012 v dvojhre skončila napokon bronzová a u nás uzatvára blok narodení nových oslávencov a ideme za štvorkou konečného poradia bola aj zlatou a zostáva pre mnohých zlatou, aj keď už k pesničkám nič nepribudne. Počúvame mis dobrých nadejí a spomíname na Hanku Zagorovú. Tak zase vzpomínám na lásku minulou chvíli je proklína. Náladu pod nulou, byla jak lavina, krásná a nevděčná. Zdá se teď laciná, a já sem zbytečná. To snad byl iný svět, já měla inou tvář. To musel vymýšlet, bláznivý pohádkář. Takhle se neloučí, já doufám hradieji.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 Kdo brá má být, že něco skončilo, něco se musí dít, že slunce zapadá, na to si teď kto zvyk, když láska uvadá, tak bych hned spustil hřik, kdy si byl větropl pro chvíle svá Ja já měla zvláštní strach, v paprstích slunečních. Teď už sme skutečí a nejen vysní milenci ne nevděčný. Ty dny mi schází, a ja ti nescházím, jak prsten z já ja v sobě nacházím, mis dobrých nadí, Mys dobrých nadí, Mys dobrých nadí. je to jen hledání, svět nových možností a nových setkání a nových nižností a nových zklamání, ktoré mi čekají. dobrýdě Tak tak to dopadla Hanka Zagorová s pesničkou z Dobrých nadějí, tentokrát Zemiaková medajla. Pokiaľ ide o odchádzajúcich s dátumom 31. júl si už dlhodobo spájame spomínaného Ignáca Zlojoli. Roku 1556 sa stalo. V 1784 zomrel francúzsky filozof Denis Diderot Shandor Petofi to bol maďarský básnik tam sa to uzavrelo v roku 1849, ďalší z tohto teritoria, klavierný Virtuoz a skladateľ Franz Liszt. Ten zomrel v roku 1886, v 1944 to bol francúzsky pilot, spisovateľ Antoine de Saint-Exupéry, ten jeho malý princ je dosť výrazný. Pred 70 rokmi sa uzavrel príbeh, z ktorého aj po rokoch mrazí, keďže blahoslavená Zdenka Cecília Šelingová zomrela na následky mučenia pred 70 rokmi neskôr teda bola blahoslavená ten proces sa konal 14. septembra 2003 na Slovensku pápež Jan Pavol II vtedy bol toho účastníkom no a Neskôršie odchody, to si ešte pripomenieme, máme tam aj dve mená z hudobnej oblasti a jedno aj z tej slovenskej strany, ktoré si určite zaslúži spomienku. Poďme ale zatiaľ za bronzovou nahrávkou, ktorú máme aktuálne v ponuke a v rebríčku sa nám objavuje už po šiestikrát a ide opäť smerom hore. Už bola aj na najvyššej pozícii, teraz je priečka bronzová, druhá medajlová, pre prstienky, trávy a Mariku Gombitovú. Pozrieť do dnešného kalendára. Čo sa týka tých hudobných mien, začneme rokom 1964, to mal v podstate necelých 21 Rodák z Texasu, známy to americký country popový spevák napriek veku Jim Reeves, už vlastne 40 rokov, 40 mal tak, lebo bol 23-ročník matematika by nemala pustiť. V každom prípade v 54. vyšla prvá LP platňa a až do svojej tragickej smrti stihol vydať 23. To by ako 20 ročný nedal dohromady samozrejme. Logika nepustí. V Country Reblíčku mal viac ako 60 piesničiek a 6 piesní sa dostalo aj do popovej hitparády. Neskôr si na ňo na jednom z projektov zaspomínal aj Karel Černoch v janočnom projekte, ktorý točil v slovenskom nahrávacom štúdiu v Opusu, když mi Jim Reeves tenkrát zpíval o Vánocích a Jim Reeves zomrel teda tragicky 31. júla 1964 vo William County spolu so svojím menežerom pri havárii lietadla krátko pred pristátím v Nešvile. Tá druhá strata tá prišla v roku 1968 a týka sa Viliama Brýla, aspoň pod týmto menom, sa narodil 18. januára 1932 v Lúčenci. Meno si potom rodina, ktorá sa od roku 1942 kvôli židovskému pôvodu skrývala v obci Krná, zmenila po vojne na Bukový. On potom aj maturoval v gymnáziu v Lučenci a zároveň súkromne študoval hudbu. Aj v Prahe to bola hudobná pedagogika na filozofickej fakulte. Inak skladbu študoval len ako samouk, cítil sa ale ovplyvnený tvorbou Sergeja Prokofieva, Leoša, Janačka a ďalších, Jana Cikera, ale písal aj muziku, ktorá sa stala legendárnou, aspoň teda na Slovensku minimálne pesnička Povedz mi otec Jany a Michala Belákovcov je takou výraznou s textom tiež už dnes spomínaného Rudolfa Skukalka, No a okrem filmovej hudby sa venoval William Bukovi aj skladaniu piesničiek a šanzónu, lebo tam boli aj iní interpreti, Rudolf Cortez, Jozef Zima, Hanna Hegerová, Eva Pilarová a ďalší herci alebo speváci. No a jeho najvýznamnejším dielom v oblasti tvorby baletnej je Hiroshima z roku 1962, ktorá bola odpremierovaná aj v Budapešti a v Československu potom následujúcom roku v 63. v Brne William Bukovi zomrel v roku 1968 v Prahe tesne pred príchodom sovietských vojsk teda keďže to sa udialo v auguste toho istého roku, takže on sa už tejto udalosti nedočkal kto by akoby sa k tomu bol postavil všeobecne ale zase treba povedať, na keby sa tu nehráme tak si ešte poďme prebehnúť z vyšnemená Andrej Bagar. Slovenský herec, divadelný režisér ten zobral v roku 1966 z tých čerstvejších odchodov Slávka Budínova tiež bola herečkou tak tá nás opustila v roku 2002 v 2009 -tom to bol Bobby Robson, anglický futbalista a tréner a Jean Morova francúzska filmová herečka označovaná za jednu z legend francúzskej kinematografie tam sa to spája s rokom 2017. A je na konci tohto zoznamu, ale my ešte nie sme na konci našej ponuky. Prechádzame k striebornej nahrávke, ktorá prichádza z ticha, preto si ju už púšťame. A poprvýkrát v rebríčku a hneď Strieborná je nahrávka Dvierúže Krepový skupiny Katapúl. Dvierúže Krepový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 Kodě autodov, tvrdila že musíš domů, když ti koupil srdce z lásky, jestli louká krásky. We'll mm -hmm.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 oči, oči duhoví, A kto je tá tá? Kto to? Nastáva opäť čas rekapitulačný, 363. Kolo ešte ponúkne šampiona. Pred ním zoznam tých, ktorí v ponuke spolu s ním zostávajú: strieborný katapult a titul Dvierúže krepový. Trojkou sú prstienky strávy. Mariky Gombitovej, štvorkou Miss Dobrých Nadějí, Hany Zagorovej, Peťkou Píšu Pastelkou, interpretom Jiří Korn, šestkou Láska Ztracená, Vaškanecká řá, sedmičkou Karol Duchoň a titul Vjem na nás čaká Láska, osmičku mají Marie Rotrová a měli jsme se potkat dřív deviatý je Vodný mlin Miroslava Žbírku, desiatkou Mama Marty Kubišovej, 11 Ivan Krajíček a pesnička Moja gitara, 12 už ďalej nepostupuje, je ňou zrkadlo rokov skupiny Modus, v Rebličku je totiž to po 15. krát, trináctku majú Smrtka na Pražskom Orloji a skupina Elán, 14 Kámen Hany a Petra Ulrichovcov, 15 Ivan Mládek zo so skupinou Berónka Syncopators. Pesnička nesie názov: Vyklepnul klepnú sem Denisu. Milujete Ladislava Štajdla, to je 16. 17. Čo sa mi môže stať, Bei Litmanovej a Josefa Kuchára, 18. Zúska Petra Naďa. 19. Požičovňa vzducholodí Vaša Pateidla a 20. Parta Snú. dvojice Miroslav Paleček a Michael Janík. Pokiaľ ide o novinky, otvorila to. Nahrávka raňajky v tráve predkladal nám ich a prestieral Karel Černoch Letní ráno slunce v tráve kolem stromů para obrázek jak podepsaný ménem Renoir kapkerov sek větú nebarvě roztírá v čebo si fočích tu ne vtrávie prostíra. Por raniekách sme si dopriali aj trošku maškrty, zmrzli, Tu nám zrejme v tom čase skôr vytáčal, ako naberal naberačkou vľkollenič so skupinou taktici každý líže, Ako môže ako môže. Každý líše líže, líže, líže, líže zmerli Može být aj Oriešková, s čím už čiastočně souvis mají aj interprety novinky číslo 3 legendární Mustangové počúvali jsme jich v skladbe s názvom Buráky Když s jihem a zemde do války a v polích místo pavlny teď rostou bodláky ve stínu u silnice vidím z jihu vojáky jak se tu válí v právě a buráky Hej hoj! hej hout, načkodit do války je lepší doma sedie a louska kuráky hej hout, hej hout načkodit do války je lepší doma sedie a louska kuráky alebo počúvať klobouk ve křovi ktorý zniel z gramofónu v izbe v podkrovi v novinke číslo 4 interpretkou Iveta Bartošová A nechybala dnes v novinkovej ponuke ani balada. V tomto prípade Severanka skupiny Tým... Teraz už bez váhania môžeme prejsť aj k výťaznej nahrávke. Tu sa nám interpretka dostáva na čelo po naozaj veľmi dlhom čase, pretože Zlatou bola ešte v januári roku 2023, keď vyšla teda peknú sériu šiestich víťazstiev so skladbou Môj svet a dnes je opäť šampiónkou Soňa Horňáková vďaka titulu Dve básne pána Hikmeta. Keď opretá, samotvou pokorená, už zvuky mesta dozneli. A v blode nočnej chvíli, na rozhádzanej posteli, stichom si básne zmílim. V štyločách bielej kúpaní, dotykom jemne. Ty takým dôverným. Telo sa na mení No nikto z neho nečítá Nemíli si ho s knihou, Som te proti kom A spáno sa mi riha básne pána hydmeta. Po láske My to na tej istej strane už neotvoríme, pretože pripravená bude o týždeň 364. verzia Rebríčka. Dnes mu vládne Sonja Horňáková s pesničkou dve básne pána Hikmeta a v auguste už môže byť situácia úplne iná. Rozhodnú o tom tí, ktorí budú aktívni, ale aj tí, ktorí budú pasívni, lebo prenechajú všetky páky práve v rukách tej druhej skupiny, ale techože tak či tak máte pekný záver 7. mesiaca a úspešný aj vstup do toho 8. v poradí v rámci aktuálneho roku 2025. Z Banskej Bystrice vám slnečné dni, lebo leto by mohlo byť také, želá Peter Kršiak. Do počutia! Ni to všechno se ti stá spoust lidní, ať na jednou se zpívá, až tam na stale Už jdeme do finále A za všechno vážne tím Za a možná Zase v bez a ženy, ako ste, celý deň A keď se chvíli chvíľu slávili, tak dali chválit i nám. Tak my pušteme do finále a za, dní. za a možná